Bashdojmë të udjet e dashër me qemëra me shkronjën gjë për femëra. Gjahibe do të thot tërhejtëse. Gjahide do të thot e angazhuar dhe e zelshme. Gjajize do të thot shpërblye se. Gjehana është vazh e re. Gjehire që flet me zë të theksuar. Gjejlane zgjellse. Gjeleje së qaruese. Gjemale e bukur e mirë. Gjemile bukuroshe. Jenana e dashur, zemër, Xheneta, parajs, kopsht, Xherie e fuqishme, Xjesina, zemër mir, Xhevdete, dinitet, mirësi, cilëtet, Xhevahire, gur i çmuarshëm apo xhevahel, Xhevrie, lule e kuqe e çmuarshme, Xjezine që jep shumë, Xihane, gjithësia apo bota e jumane 1 e argjent